Термінологія потім додає, що саме після винаходу книжкового верстату автор став звичайнісіньким кріпаком, чорноробом, роботу якого було позбавлено сакрального значення. Думка Гнатовича мене не переконує, бо це йде всупереч моєму переконанню, що людині притаманне споконвічне бажання самообманюватися у пізнанні. Я не сперечаюся, бо він знову починає розвивати свої ідеї, розгортати немов армію під час наступу, широко ілюструючи свої думки прикладами з неоплатоніків, потім дістає із шухляди столу течку, відкриває і показує рукопис. Гортаючи по жовклі сторінки, мабуть написав цю працю багато років тому, Гнатович по новому колу говорить про сказане, зачитуючи необхідні цитати з рукопису. З виразу його обличчя я розумію, що він знову занурився у царство ідей і втратив почуття реальності. Майже не чую його слів, вірніше, майже не дослухаюся до них. Інколи відзначаю симпатичний хід окремих думок і несподівані умовиводи, однак не надаю цьому великого значення бо ретельно стежу за його поведінкою, найменшими змінами обличчя, зосередженими очима, які нічого не бачать, крім пожовклих папірців перед собою. Це триває близько години. Пиво зморює на сон, і я хочу чим швидше піти. Мабуть, він помічає мої страждання і зупиняється. Я кажу, що в його бібліотеці бракує сучасних авторів, хоча б з другої половини ХХ століття. Серед них дуже мало проникливих, здебільшого іміджмейкери і клоуни, неврівноважені вискочки, самозакохані йолопи. Добре, хоч так, сміюся, психи завжди симпатичніші. Після незвичної трохи марудної мовчанки я раджуся з ним, куди мені потрапити на роботу, щоб займатися ідеями. Натович мовчить, він спокійно крутить у пальцях порожню склянку, на стінках якої залишилися кружальця пивної піни, сонливо кліпає очима і несподівано згадує про середовище німецьких лівих революціонерів доби Союзу Спартака, до якого входила і Роза Люксембург. Він каже, що серед них був російський емігрант Євгеній Левіне, який назвав революціонерів «мерцями у відпустці». Не розумію, що він має на увазі. Інколи я думаю, що українські вчені, в теперішньому суспільстві дуже бідних і дуже багатих, також стали «мерцями у відпустці». Це така ж група ризику, як бездомні чи наркомани. Згодом мені здається, що ми попрощалися трішки прохолодно. Вийшовши з будинку, я глибоко вдихаю вечірнє повітря, підвівши очі на зоряне небо. Задався вислів Канта про зорі та моральний закон у людині. Мандруючи темною вулицею Ломоносова до свого помешкання, я ніяк не можу збагнути мотивів такого поєднання, нічних світил і внутрішніх імперативів. Мабуть, усе це – від надмірного захоплення астрономією, усміхаюся я. Добре, що мене ніколи не перло від астрономії. Жадібно курю і думаю про те, що мене чекає в майбутньому, ким я стану. Раптом моторошно здригаюся. Мені здається, що буду схожим на Гнатовича, самотнім і всіма покинутим, Наодинці зі світовими ідеями, власними думками і сумнівами. Намить заплющую очі і уявляю, як падаю в цю солодку прірву фатального пізнання. Раптом я бачу своє майбутнє. Нікому не потрібний пристаркувати викладач, у якого хронічні болячки і жодних заощаджень, який так і не бачив світу і нічого суттєвого не зробив, який по-людськи ні жив, ні не жив. А далі що? Інфаркт, інсульт, рак, російний склероз, хвороба Паркінсона. Я не здатний буду через постійне безгрошів'я,